واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فأينما كان نحل صلو مختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف في الشعر واصل فالا مهدا ان لن نجعل لليل موطدا نجمعك لا تحزنوا تاسوا على نجمعك لا تحزنوا حج عليك حرج مَن تَوَلَّى مَن عَمَّن يَشَاءُ مَن تَوَلَّى يَوْمَهُم عَمَّن يَشَاءُ اللَّهُ وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ تَحِينٌ فِي الْإِيمَانِ صِلٌ وَهِلَا أوزنوا أو وكالوهم صني كذا من الوهى ويا لا تفصلي كذا يا لا تفصلي فأينما كان محلي أو موصول لك نحل له پشاند سوره النحل ده اینا ما دګه دا وی اینا ما فاص را چکمر اغه سورة بقرہ کے فَاَيْنَمَا تُوَلْنُوا فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهُ دعوی یوزیو لکا دا, دا ما سره و فَاَيْنَمَا پا سورة بقرہ کے یوزیو لکا کن په پشاند سورة النحل چی سورة النحل آیات چی یکتر نمبر کې راغلی اینا ما یوجیحو لا یأتی بخیر صحیح شو؟ نضاف فا فا اینما کے فا دل تلاوت یعنی قرآن کی لیکن شوی ورسرات فا اینما کا نحل صل پا مقصد پویش ہوئی فا اینما داسی علی کا لکا النحل کی چی اینما دل صل سمعت لفظ صل یعنی موزولی علی کا کمان ایند ما سره و مختلف او بدریو زیونو کې اختلاف کړی شوے دی بعضی مقطوع لیکی او بعضی موصول لیکی او بدریو زیونو کم دی سورت شعرات سورت احزاب سورت نیسا فی الشعرال احزاب والنیسا وصف اختلاف اختلاف والذين كم دي یو سوره شعراء بل سوره ازاب سنسا وصف دا خبره ذکر کړه شوې دا به دي فن په کتابونو کې وصفه وګوره دو ذینو کې موصول لیکل کېږي د کې اختلاف ده نور تولګه بیا اصلي کړي کېږي باقي زه انه کې مقطوع وای کنا بل الاتفاق هغه اختلاف چې پکې ده نو سورته شعراء آیاتی کریمه ده 100 آیاتی کریمه ده 92 وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله سوره النساء ايت 8 او يايم اين ما تكونوا يدريكم الموت ولو كنتم في برج مشيد او سوره احزاب 10 ايدا ما طنقفو اخذ وقتلوا تقتيلا مشهور خبره پدې کې وېدا دا چې په سورت النساء کې قطع مشهور اده چه جو داو دی او دی دوو زیونو کی قطعا و وصل دوارا برابر دی خانچه کم لیکی حالا که دا شیر پا معنی پوششوی کنا وَصِلْفَ إِلَّمْ هُوْدَ أَلَّنَّ جَعْلَا نَجْمَعَا كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْ عَلَا او موصول لک فالا لم لرا ان لم لرا ان د ان شرطیہ د لم جازمہ سارا سولک موصول لک بصورت هود کی هودا الا نجعلا دارنگ موصول لک اندر لن سارا فكم ذلك بنجعلك او نجمعك او لكي لا تحزنوا او لكي لا تاسوا دجري شيروندي وربسي پدې کې درته دا فئن لن لن لِكَئِ لَا عَمَّنْ عَمّ يَوْمَ عُمْ مَعْلِ اَوَّلَا دا ضرورنا ذکر کیا و زیونه شو اندا پا دیکی اولانی دری زیونه چی دی وی پا دیکی اور پس درچ دی بدی او کا اختلاف وا کے شے تیلا بوسدی کے قطع بن ندسوی و ی وصیل ف موصول لک ف لم لر بصورت ہود کی مانا داشت و باقی چولو کې کے مقطوع دے د لاو دے سورت حودنا آیت کریمہ دے سورت حود سوار لسم فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ لن نجعلا لن نجعلا ان او لن لن با یو زولی کا کم زیکی لن نجعلا و نجمعا لن نجعلا و نجمعا قیده و سرولا گولو شی اغدا نجماعا و نجعلا سر راغلے نا بسیلی موصول او دین ایلاو با بیا مقتوعی نو سورت کحف کی اَلَّنَّ جَعَلَ لَكُم مَوْعِدًا او سورة قیامة كرازی اَلَّنَّ جَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا وَي كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلٰى دا کای بدلا سره یوځل کی ګډا به تھیلې کی و یڅلورو زویلو کی دا کای دلا سره موصولو لیک یوځه سوائی دے کائی لا تحزنو کائی لا تحزنو چه کم دے دا کائی اولا یوزی اولی که آکم دے گراغل دے سورتی علی امران ایک سوق ترپ لا تحزنو عالا ما فاتکم دویم سورت حج آيات التنظيم لكي لا تاسوا على تاسوا على سوره حديد درिष्ट مات كرازي لكي لا تاسوا على ما فاتكم دارن حج په سورته حج کې چراغاله نلار دل چاو کوله نو موږ بلغه واغای ښه مخکه هم اوس ته یو قا لو دې سو اي حج سوره حج کې چوي کوم راغله کيلا عم يو زه کا سو حج کې پنځم آيته کارا لكا الا يعلم من علم شيئا ها بډا شي سړنو بیا پسنه وي انسان بد دیو څو کال نه پوي ژوند دی ما ژوند نه پويږي ورځ وان چوي د ځواني په مستۍ کې نه پويږي نو بیا لغون ته پوي شي اجه تر زو پويګي نو بوډای نو بیا بوډا الله وينه پوي دا انسان نه چې خبرې کوي بس شهر ها بس يجي كم طره ده النحل كم زي ناو نه نحل یاد کرو؟ سوری حج پی این زمائیت؟ ورا پاسی؟ لیکی لا اعلم همین بعض علم شیئا سوری حج پی انا؟ سوری نحل اگه؟ سوری نحل اگه؟ دین ایلا وقت جو سمرز دی سوری احزاب کے متجتمعیت مقتوع دے سورت حشر کے ممیت مقتوع دے د چې کم ذکر کردنو داغین ایلاو بیا تنور پی قیاس کوا د وی سلورو زیونو کی موصول ده یو کم ذکی ده قیلات احزنو دویم قیلات اصاو علا درم سورت حج او سلورم علای کا حراجون علای کا کم ذه ده سورت احزاب پندزوستم آیت یو سورت احزاب کی ویشتم آیت نمشتا خواه ده پندزوستم آیت ده سورت احزاب لَکَی لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ تھئی شو نو پدې کې ترتیب سره موصول دی دا و قطعهم عن من یشاء ده ده او مقطوع لكل ثابت تي وقطعهم مقطوع لكل ثابت تي د د سشي د عمي او د من تولى او د يومهم اي hey. عند من جداده په عمي يشاء کې او دارانگه په عم من تولا کې او یومه ده هم نجودا ده عنجاره ده او دامن موصوله ده قرآن کریم که چکم ده اکم راقل نجودا بگ سری شو نکا مثلا سورة نور کی رازی دری سلوی اختماعیت و یونزل من السمائی من جبالی فی من برد فیصیبو به فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ پوری اگرانا او عمان تولا سورة نجام کی فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أو يومهم یاوما هم بصورت دي زاریات دیارلسم آیت کے رازی یاوما علن ناری افتنون او صورت مومنش پارلسم آیت يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء اواز کې بهم جدا کړم يوم هم بارزون يوم هم علن ليفتن او چې کوم موصول دي نا باواز کې موصولي د کتورې تزغروف کې راځي حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون سوره حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وما له والذين هؤلاء لحینا <متحين> فی <في> الامام سلو غوهلا این کتاب موننم غتمولیشو مونگو آئی جا فراج تعلیبا مزد لگیلی که بیسنور امراجا مشی این کتاب این کتاب این کتاب ارد برابر چه مالو بایچه بزر دریخات تم گوبا 포مال یو څلې یو څلې د خطر ملاند کړه او په پلارني تاریخ په زمونږ د دورې تفصیل ختمې چې د بواعد ترجمه کوله نو ختم په تاریخ له غالباً افتپا ته مواد ور سره ختمې ختم مو نو بیا غریب کړې خو ګرځد وکړه بلغه او بیا تاسو په ختم ده خاتمه ډې ریلیټي خو سبق ته زره ختم شو ها تفصیل به نه کولونه کې دي لغزيه نو موږ منته کیږو د کتاب ووځره به زره ختم شي نو موږ ازکه سکول کې ته ختم شوه او را په دې ورځ باندې د امتحانات نه دی یم ته ورکو قالها 1 مزيان كيرا من شحال من نصفر پهشار چې د لو نو د یو خ کبل په وځ دامون چې کمم ظاهره نکششه خوې د خو دا کتابون د بشاءالله همامغا وای باې کممون سره ټای به چت شونو کتابو سه کمې شته متهشای به وایي د څخهوی سر ی او بلله منظومله نوقررانې په دا به ووا د مورې د اغوخه ومال هذا والذين هؤلاء تحين في الامام صلوه هلا د اوسوي مالي دالام چې د پمالیکی په سالو روزینو کې چه ده دو اونه پس هازا رازی او یو یونه پس اللذین رازی او د یو پس ها اولائه رازی دیسه وی اے و مالی هازا چو زیونوکی رازی مالی هازا دو زیونوکی رازی قانی سید صورت که هفت انچاس ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دوام سورة فرقان وما يكيرا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أو درام والذين والذين سراغلين فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْطَعِينَ رقم 3 راغله سورته معارج او د الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا داست سلورو آلا بسکے مقتوع بلی کی فبالی کی او دین ایلاو موصول بینو اکا سیرت یونس کرا زی فما لکم کیف تحکمون او سورت اللیل عنده من نعمت تجزا ابی موصول تحین فی الامامی صلح او دا تحین چیده ولا تحین مناس دا تحین چیده فی الامامی پا مصحف دا امام عثمان رضی اللہ عنو کی مصحف الامام اغا مصحفو چه عثمان رضی اللہ عنو زانده بارخواست کرد پا مصحف امام کی صلح موصول لکا دا سیولې کله غازنګ یې له شیر کلی کله خو دا قول منسوب کړي شوی دی خطا ته دا قول صحیح نه دی دا قول صحیح نه دی تہینہ جکمه ومصحف امام کی یعنی اغه مصحف چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په باغی کی تلاوت کولو او د ځان د پاره خاص کړ باغی کی دا موصول ویل لګل شو تهینہ لك څنګه اتا د ذحینہ سرسو تړلېو او جزری صاحب دې طرف ته اشاره کوي دا خبر اصل کې امام ابو عبید قاسم ابن سلام رحمه الله کړی هغه واي په مصحف امام کې داتا د دا حین سره یو ځای لیکل شوی دا سوران کې وکیدې شی جدایږي ګوره شه ولا تحين مناص وعجب وان جاءهم سوره سودره مات چرته ونغوراي مين همدغه دهای ایوبه کمال اوسن نغ نیګول نور علماي کرام ودا خبره سینه دي ده ابو عبید ثن ددی وجه ندین ای اوسه جوړ شوې ده یو انه یوبو جوړ شوې امام ابن الجزاری سے بانی دیم اللہ رحمتون رو ورائی یا سکت کس مخبر ایوکا چیمونگی یو یو طرفتوئی تحینہ پی الامام صل اے تحینہ پا مصحف ایمام کے موصول لکا او بیا وہ اوہی او دا کول ضعیف تھے نوچہ <تصفح> ضعیف تھے نبولہ دی حکم ملکولو اپنے نشمی اگر تا جاتا ہے چلے پي سي والو او ري دي سي دي دي با ته کارو شي هه څنګه ها کنا له زوړ باي ورکړ کو کو گرځه اندکه کسر غل او د دې څخه دواره لوغه سره مشوک پیدا شي و چې مونږ کوم بل وېدانند جتا وترزنا سم لیکخ خخ نه ده کړې زما خبرې بنوول ستاسو نه ده کړې اځه امام ابو عبید دا روایت چې کومد چې ولاته نه مناس د خو ویلې دي په مصحف امام کې څه شي ده یو شو یا نور علماي کرامو یې جنم ونه امام ابو عبید امام ده هغه کلم داسې خبره نه ده چې ګنیر د ځانه نه کړي ده ورنکه هغه باندې درو تهمت لګینو بیا وا نو قرانه کریم ډېر الفاظ او نقصان مېلاو شنو دا خبره صحیح نه ده داسي هغه په خپل په خپل استرګو باندې کړتيلی په انشر کی ابن الجزری ذکر کړی دا سو ا یو اقطابه گینا؟ اطوی؟ اطوی؟ اوه ها سیاؤکو؟ اوه ها سیاؤکو؟ اوه ها سیاؤکو؟ نا اوه ها سیاؤکو؟ اوه هم دو؟ نا ایجی سواه اوه ها سیاؤکو په ان نشر کې ابن الجذری سيب ذکر کړی چې امام ابو عبیده امام کبیر و حجه و مجتهد و علاوه په قاهره کې په مصر کې په مدرسه فاذیليه کې دره عثماني قران چېغه مصحف امام و باغي کې ابن الجزري سې په خپلم کتلم د قاهره په دغه مدرسه کې او چې لا ځان طریقې کلیشي او تحينه یو بل سره یو ځای کلیشي او ما په دوینو غنښاناته مو کتل چون کې دغه مصحف هغه مصحف او جزمان رزیلانو به تلاوت کولو او باغیانو شهید کړو او ذ سبغۃ الله و من احسن من الله صبرا تلاوه تقول نو داغوینه په قران غرزه د لیوا رضی الله تعالی عنه او دشمنان د تباشي شيګان شيګان او پنستان پاک سر په اند کسان باندې تغير زولټ دی سی هغه نه دا نه کنه دا قران نه دی ویده نو موږ یو بل قران دا کی سل وی خپاري دی لست بيزي خوڑلي ها تا دا گبي زوا لست بياري وړلي يو پورا قران و ایمول رازي امام منتظر وبمته قران راړي اجه د زنګل نبروزي اوبم به پاغه باندې عمل کو ن غاصم څه شه دي تبا دی کنه صحابه کرام وبسی ببد نه او اونن څه با هو موږ صرف شیگانو له ایبرنج دایي صحابه پسې بد وای نن څه واډه ریخيخي برقم زابه او تبد وای ته صحا وو تنقیس څه سو کوي کنه نو بسغه ته یو خبرو کوي وای چې پتا څه کې څوک پناه کده نو بس د الله عذاب دې نازل شي نو دا سوال نه په دګیځ صحابي په کې یو ننن زماني سړی د شي په حقش بس د یامین بیتو کور لواء امين بیتو کو او دوا ما اوګه صاحبو په صبد نه الله د ټولو صحابو بارک بلا استثناوی رضی الله عنهم ورضو عنه جون کې جنان جو پلانې صحابيو ایبان ال کرام معفوینو اگر چې معصومین نو ګناهونه تقیدل الله ورته معاف نو ننن زمانې د چا خوله اغه لدا اختیار نسته چې صحابي به یوګدشي ها انې قییمته به یوازې سړی کوم ده د هوخ پښانی د ز پښانی هوخ نه هوخ اونې نه ګیر چې اپیره خوخته کی خوې ګنه بس د زور لخوا له نه ورزی غواې نشي لخوا له خوغه به څنګه بچ کې دیواله پورواله دیواله نو کې له غو بالا غځنه کوم خوړتان برکاته هه بازي سړی چې ګمده نفس پشانی او خرځه له لخوا راسي نو بازي سړی وسوار لس مې ساده نه صحابه په ځخلو راځي دا صحابي دات څو دا دا صحیح خبر نه ده اچلا پکې عیاذ بالله دا او زه هغه په بدعت کړي وو بیا خبره پاتې نشو ها باز پکې دام وای صحابه و بدعات کړي دي د د بدعت نه پاک دي چې دا صحابه قران را رسول ہے. او اين پکې بدعت چې اي بدعت چې صحابي بددې شون او ته کوم ده ته بدعت پلار شي او چې ته د نماز لپاره صحیح سړی نه ده اودا د دته په نساب کې ده ځکه نماز لپاره په نساب کې چنده نستابو نسبي ساده تو کې وې او وبستب بغیر اله کنه د صحابو پاکي بیانول زموږ د دین پاکي بیانول دي او د صحابو شان بیانول زموږ د خپل دین شان بیانول دي سومره چې د صحابه شان یو چتیګي دمر زموږ دین او چتیګي زموږ او سنت او دا صفه ثابت دي اګه یې کله غوته نقصان را لوکنه بس تا د دین دا ټول د تجوید او دا مسلې او دا فقيه او د حديثونو دا ټول غډوټ شو زکه پر را سرهونکو کې نقصان را و لوکنه نو څوک چې په صحابه باندې بدر اگر اصل کې په دین باندې اعتراض کوي خدای زی نه شي کنه اسلام صحیح نه دي نو په بل طرف را اسوک بدا صحابو کیسي بيانې دا صحابو په منځ کې اختلافات وبخله ما درته وې الله پاي دین مکملولو یو فلاني صحابي د فلانی سره جګړه وا او په خپل کې دا اختلاف تاسو په کول کې مې به جګړه او هلقو بیان کا په یو کور کې صورت په جګړه کې ګنټه فاصله ها ا بیا بیان وا هلقو له مازيګر کې روزو ته خبر نه كنځار را پا پا راکای اولان جاوشوا او اغب یا چه حلکی دال که دن ورپزید امات پا خیم پا تو عام که مالگا کاموا اتوری بیانه و کنه مر او دفلار کسی خلقو لگو سحابه لکسکا او ماف کن چه دین پانی داغو نلگی نو دقشان ابو عباده سیب خلوی سره و چه پا اغبانی توعن راشی نو داغو با د دیو جنا <تصفيق> وای ما په خپل او کت چې د عثمان رضی الله انه خبره ما وي په خپل <تصفيق> <تصفيق> او د عثمان رضی دا انه مصحف چې ویني پیپراتي او طحینه پر امام دا طحینه په کسلی کله شو یوځه نور علما یې کرام دین انکار کوي العلام دانی صاحب چې دغه نه ده سيده ته حینه چې د تا د حصر یو ځای لګل شي بلکې لا ته یو ځای ده او تحینه بل ځای ده ابن لمبارسه به موی چې په نو او زړو ټول مسحفونو کې لا ته ده جدا تحینه نه جدا ده امام قسطلانی رحمه الله موی چې جمهور علما کرام دا وایي چې مقطوع ده او دلته کې سوال پیدا شو چدې او ما په خپل سترګو کتل چې موصولو ابو عباده سب په قول کړه ده ابن الجذری مونږ تلو شخصیت وای چې موصولو انور ولما وای بلکې جمهور و چې مقطوع ده لکاب او اسمنه که په خبره باندې پوه نه شوي اوس بسکه و نو یو خدلته دا سوال چ امام ابو عبیده عمره جلیل القدر امام دی روایتم د مصحف امام نه کای او دا وای چې متصل دی دواړه تلحینه یو بل سره تړلی لکه څنګه چې علامه ابن الجذری صاحب په خپل وای چې ما کټلی دي دادو علماء بیاول د نور علماء ورسره دا خبرو ولنه مانی یو سوال در ایم سوال دادے امام ابن الجزریہ و طرف توئی چتحین فی الامام سل یو زیولی کا. او بل طرف توئی و او حل ورد آکول جی کم دے. خطا دے نو تعجب دے ذکر دے گیا و لے کچھ خطا دے نو دا اول سوال نا جواب دا او اول جواب دا دی چا داسې میری دي وای دا کم علماء لما چې د عمام ابو عبیده خبره نهې دا د دی ووج نه نه ده چې ګنیغوي دا تا د حنه سره یو ځای ده. اصل کې یو له خبره کي د خبره کړي ده چې پاقیې کې د لغاتو نور سر خبرې ذکر کړي دی نو اوور سره نهې دا نهصررف دا ده څنګه. ابو اويدا سي بو الطاء مفصولة من لا داتا ديلان جدا دا موصوله بحينا د حين ترى قال فالوقف عند الا لا والابتداء والابتداء تحينا وقف بلا لأن نظر بد تحينا ني ما كتلي في مصحف الامام تحین اتا امتتصلا ولی انہ تفسیر امنی ابباسی دلوالا انا اختن لیسا والمعروف حلالا لالاتا اے عبداللہ امنی ابباسی دلانو ایچی دا دا اللہ چکم دیداد لیسا ترمو شاہ بہت ساتی نو ایدال لاتا ندید لاتا قبالی چید دا اتا ورس رشن بار ذ نور ده لغت قواعد ذکر خری و العرب تلحق الطاء باسماء الزمان عرب چکم ده تا پی وسکای داسماء زمان پوری حينا والان عرب سوی عرب وی او اوانا کی تاوانا تلانا نو اذا علماء کرام چور زره ندمنری دا چدا تا کوم تفصيلات د لغټو ته کوم نامونه نه دا خبره نه ده چې سره د اتاحینه لفظ و سره نه منو ته خبره پوشه کړه <تصفح> <تصفح> <تصفح> کاریا و آشکلو نبدا سینو خام او چوکیویلوان دو پتا نیلگی نو چا داسې وینیز جا جوابی کرده او اید ابن عمر رضی اللہ نو قول لے و اید آغا نتا پوش چود عثمان رضی اللہ نو 12 کې نو هغه د مناقب ذکر کول وي اذهب بهذه تلآن الى اصحابك تلآن نو ګوره لکه څنګه د الان پورې طاوله کې د ون خطا. نو داسې د هينه پورې امثال کې نو تحينه شو نو اصل کې علماي کرام صرف اې خبره را نه دا منه دا ټوله خبر نه منه چې کومه د کیسه کړې جواب مزيدار نه دی ولې مزيدار نه دی د علماو د الفاظ نه د معلوميږي چې اي تحینا نه مني تحینا اي ویلات او حینا په خبره پېګې کنا صفه غي الفاظ ذکر کړی علامه اب زړسو ابن لمباری زړسو دانی سندوي یاو مصحف کی موندا سینې نه دیکه تهلی چې تحینې ابن لمباری سے بوې چې په جدید او قدیم ټول مصاحف کلاته ده جدا لاته رې لاته نه منې غنور کې زین نه منې رځواب مزیدار نه اچا ذکر دا علامه قسطلانی سے ذکر کړی چې جمهور وایي چې مقطوع ده جدا ده لاته نه منې غنور چې زین نه لا نهې چې او ضای دګ د تح سره داته نو دا جواب داسې ت جواب نه دی دویم جواب دا و داله مع کراو چې ان کار کې دا بوب دسې قول نه ش نه دی دا د ووج نه چې حجاي شمی راتمه صاحب و کې د حین نه ده. نو چې پاري کې دو دادا نو دې زکه وتی ټول مزایدو کې دو دادا نو دغه قول نه دی سې پوه شو نو دا خبره په خپل ز سیدا مسلمه دا ارته کې معنی دی د عثمان رضی الله انو چې څومره مصحفونه لیکلیو کنه دا هر ټول لیکلیا او شان نو یو د بل نه جداو کلمات بدلو لا کوم مصحف کې لیکلو و الزبور او الكتاب المنیر نو په مصحف د شام کې دا نو په مصحف د شام کې څنګه ده و بالزبور او بالكتاب المنیر په شي بایب با کې زه اتکړی ده سیب کې زه اتکړی نو کوم اختلاف پاکستان نو نکلاتحینا داسی شی چې لاتا داتا دحینا سره متصل شي په مصحف د امام کې نورو مساحبو کې د منفصلی مداس خبره هو نه ده صحیح نو چې خبره ده د حق اشوا نو دا علماي ورسره بیا مانیو لینا ټیک ته پاهي کې د متصل یو په نورو کې دسی منفصلینو بیا د علما منيولینا نوې دقیقه براسل کدا وې اكم مصحف ته د عثمان رضی الله عنه غا غزان د لپاره خاص کړم خلق ته نو خو لوچ را شیږي ګورې هغه خاص او او مصحف نور خلق ته داسې مصاحف وکړي چې دغه اختلافات به ختم کړي او ځان ته یو مصحف لیکلو چې هغه دغه سره خاص او نو چې چاکتل نو ټول خلک ته خبرونه چې بعضی کسانو بوکو دوی وایي کې دا دی ګولې موږ نمن کويله چیندخ پرې وته نوبل چیندخ له کویوال سره شیندخ سره خبري شروع کی وې تا ته په دنيته بار یو له دنیا غربل چیندخ په کوی کې پیدائش اوغه لصفه تا تا وشه 42 نو نن چې ټول کوی کې ولا تا وشه دومره دنیا بي وین دینم له یو لولہ ها دینم وی لا غټه دنیا ای اودہ کو چینده کو غریب څه کتلیو نو د عثمان رضی اللہ عنہ مصحف ته چانه ده کتلی کنه نو غیته سکوتن کار وکو چې نن نن مې زکاوه تسنو سارغان نو کنه باقی د نورو مسائلو کې ایا وزکه چې کوم ده بزوبري او بالکتاب المنير دي او بل زکه و زوبري ولکتاب اوسه پوری چا دان دي ویل چې نه منوغه ولي هغه ار چاته پتو چې په مصحف کې لیکل دي هغه مصاحب ټول خلک ګوري نن نه ګوري نو پاږی کې اختلاف زکر او چا کتو او دې کې اختلاف زکر او چې چټ خبر نه پوښه ګپونه شوي دا هو خبره شو هرڅ خبره به وقفت نو لا تبعني وقف او ابتدا او اعاده حيننه کې دي شي ها مثلا ته وکوئ وقف کوي مده حينما ناس دا ابتدا د کلمې ده اگر چې وقف زينه ده 포 مثلا کو وقف ل ضرورت را مولات باندې مودري کنه چې والا او ته جتاهینه مبرېخه خبر به ونه شوه دا څه نو دا جودا جودا جدا جدا دي ها خدای امام جزرری از به اصول ویل چې دا قول ضعیف دی اے امام جزریدی قول تضعیف ز کوي دی چې هغه على سبيل الحکایه ذکر کړی کیسه ذکر کړې او ورخلک ورته کمزوری ویلي دی قول اگر چې امام په خپل استر کو قاتله که په هغه باندې پوه نشوي دی د شیر په مقصد معنی زوت پوه شم او وزنوهم وکالوهم سلیک ادمینلوا ها ويا لا تفصيلي او وزنوهم او کالوهم الموسول لک اې او و هم و د هم سر ی ویک او کالو هم کالو د هم سره ی و ی مطلب یوځ دا مطلب نه چې دا به سره او تاړی او د سره تا ل کېږي ی بهڅنګه په در د یو کل یوځ دا چې دوا نه په صلیف نه دییکلی شو. قالو هم او وزنهم سلی دا یو لیکه قرامنل وها و یا او یا دا ټول موجوده کو یو زیو لیکه ال م یو زیلی لیکه کی الحمد کیو ګو راکنه العالمین کیو ګو راکنه الرحمن کیو ګو را الرحیم وها ها یو زیلی لیکه کی ها یو زیلی لیکه ها انتم ها اولائی کجودہ دا یوزیدہ ها دوار پسی دا ها انتم یوزیدی کریکن لا ویا اویا یا ایوہ اللذینہ کیا سنگلی کریکن یوزیدہ کجودہ لا تفصیلی قدی کے فاصل اوی مراولا یوزید لکا وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمدین علی وحصہ افیر